Sura tul-Qiyama imeteremka Maka Sura hii tukufu inasimulia habari za kufufuliwa watu na kuhisabiwa na habari za kiyama na vitisho vyake. Kisha inampa moyo Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa Qur'an inakusanywa yote katika kifua chake na sura ikageuka kuwakemea hao wanaopenda yapita njia ya duniani wakaacha ya akhira na ikalinganisha baina ya nyuso za waumini zenye kungaa na nyuso za makafiri zilizokunjana na imezungumzia pia hali ya mtu aliyemgu mmoja uko kaburini na alionayo ya upungufu katika ya kimlazimu hata akawa kama kwamba nadhani kuwa hatahisabiwa yeye na mwishoe sura imehitimisha kwa dalili zinazopelekea lazima tuamini kuwa kufufuliwa kwa upo bismillahirrahmanirrahim wajina la mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu la uqsimu biyawmil qiyamah ninaapa kwa siku ya kiyama wala uqsimu bin na nina kwa nafsi inayojilaumu a anadhani mtu kuwa sisi atutaikusanya mifupa yake bal sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa encha za vidole vyake. Bal yuridu al-insanu liyafjura amamahu. Lakini mtu anataka tu kuendelea na maasi kwa siku ziliopo mbele yake. Yes alayana yawm al Anauliza lini itakuwa hiyo siku ya kiyama fa itha barqa al basi jicho litapodawa wa khasafa na mwezi utapopatwa wa jumi'a ash wal-qamar dalika kusanywa jua na mwezi yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al siku hiyo mtu atasema yako wapi makimbilio kalla la wazr la hapana pa kukimbilia Siku hiyo pakutua ni kwa mula wako mlezi tu Yunab'ul insa yawma idhin bima wa akhar siku hiyo ataambiwa aliyoyatanguliza na aliyoyaakhirisha balil insanu ala nafsihi basira mtu ni hoja juu ya nafsi yake wala alqa ma'azira na ingawa atatoa chungu ya udhuru la tuharrik bihi lisanaka li bihi Usiutikisie huu wahi ulimi wako kwa kuufanyia haraka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu akika ni juu yetu kukusanya na kusomesha fa idha qara'nahu fattabi' qur'anahu tunaposoma basi nawe fuatiliza kusoma kwake ما إن علينا بيانه كيشني جويتو كوبينيشا كلا بل تحبون العاجله حاشا bali nyinyi mnapenda maisha duniani watadharun al maisha ya akhirah ujuhuy yawma idhin siku hiyo zitaongara ila rabbaha zinamwangalia mula wao mlezi wahujuhuy yawma idhin basira Na siku hiyo zitakaokunjana zitajua ya kuwa zitafikiwa na livunjalo uti wa mgongo Kala, la hasha itakapofikia kwenye mafupa ya ko qilam pakasemwa nani wa kumganga wa dhanna annahu al-firaq yakajua kwa hakika kuwa huko ndiko kufariki waltafattis saqu bis na utapoambatishwa muundi kwa muundi inna rabbika yawma siku hiyo ndio Kuchungwa kupeleka kwa Mola wako mlezi fala saddaqa wala salla wasababu hakusadikii wala hakusali walakin kadhaba wa bali alikanusha na akageuka thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta isha kenda kwa ahali zake kwa matao aw la kafa ole wako ole wako summa aula lak fa aula kisha ole wako ole wako a ya hasabu al insa an yutrak suda at yanadhani binadamu kuwa atachwa bure alam yakun nutfatan min mani yumna wani hakuwa ye tone ya mani liloshushwa summa kana alaqatan kisha akawa kidonge cha damu tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo tajala minhu azwjayn adhkar wal kisha akamfanya namna mbili mwanamume na mwanamke alaysa dhalika biqadirin ala ye yeah, huyo hakuwa ni muweza wa kufufua wafu